Влаштовую свою резиденцію. У колбізі зараз 15 генералів. Мабуть, це штабісти армії, що відступили з підриві. Біля мосту через венту в колдезі 15 зенітних гармат. Нема поки що тайди, кудрявий. Отримав сигнал квитанцію, доповів я командирові. Швальований кудрявий уже вертався до Августа. — Послухай, тобі треба дістатися в Колбігу, а потім до дядька. — Як ти на це дивишся? — Я тобі все зроблю, що ви сказали, — погодився Август. — А німці тебе не затримають? — У мене є Ausweis. Я добре розмовляю по-німецькому. Бо вчився разом з німцями-колоністами німецької гімназії. «Оце здорово!» – вигітнув Кудрявий. «А до Кулбові звідси далеко?» «Кілометрів п'ятнадцять. Вранці вийду на шосе, і мене підкине якась машина. Я не боюсь німецьких солдатів. З ними домовитись легко». «Ай, Сергій, треба боятись», – сказав Август. «Скільки днів я маю там бути?» Це залежить від цінності даних, які може дати твій дядько. Якщо дуже цінний терміновий, повертайся через два дні. В іншому разі, ми чекаємо тебе 17 чи 18 жовтня. Я зрозумів, відповів Август. Зустріч тут, на лузі, біля поваленого дерева. Під коренем у концерні бляшанці, лежатиме наша записка. Це може стати за ці дні. Тому ти покладеш у цю бляшанку свій звіт про відвідуне дядька. Нас цікавить і все про німців. А про вашу дівчину можна сказати своїм людям на хуторах? спитав Август. Можна, відповів командир розвідгрупи. Навіть треба. До нихся, де були сховані мішки з харчами і парашути, того вечора дістатись не пощастило. Безліч дрібних болотиць збили з пантелику навіть найпіклийших в орієнтації хлопців, тому розтахувалися під лапатами вітами ялини. Була тиха осіння ніч. Спав я лише кілька годин. Опільночі прокинувся і побачив, що старий місяць зазирав до нас крізь плетеви дерев, як і тої незабутні ночі у квітні, коли ми спали під густою, з низькими розкішними вітами сосною. Така сосна могла бути тільки на галявині. Їй не заважали дерева-сусіди. «Не спиш?» запитав кудрявий. Мої думи, мабуть, розбудили його. «Завтра займемось бухгалтерією на шосе. Їдеш ти, орел, а ми втрьох шукатимемо тайду». Звичайно, «Мабуть, нехай короб буде зі мною». У нього ж нога булася. Скільки взялося на світ, Август був уже готовий піти з лісу. Його обличчя навіть тумані світилося якимось натхненням, радістю від почуття, що піде виконувати своє перше бойове завдання для розвід групи Червоної армії. Однак Август бачив, що йому ніби не всі вірять. Я здогадувався, що в Хлопець поставив себе на місце того ж корпа з розбитими губами. Прийшла до них людина, яка пробула в німецькій окупації понад три роки, а до того жила ще і в буржуазній країні 14 років. Та ще ситуація. Всюди німецькі війська, команди межокеті, айсерги, всюди стрілянина, хто стріляє. «По кому стреляют?» Ведь всех запытаний ж моторош настает и Августо. «Яд парикаматы Коропа, что я не могу вас зарабить, что дядя мой Эдуард так и справдит с Ленинской гвардией стрельцил, а на який там сидел нить, прослужник буржую». «Я клянусь», сказал на Август, деля у улицы Коропу, «я все сделаю» чтобы первая армия шутше разбила фашистов. «Иди, хлопче!» – сказал короб, потеснувши руку Августове. «Не пуху тебе,